Хлопче, наче з-під свідомості, випливає розуміння того, що усьому винен він сам. Лише він, вчинивши колись щось не так, бо мучить досі, перевертає душу, не тільки бентежить, а й болить, майже фізично болить. Пес висмикує чоловіка з його споменю учним гавканням. І Сашко раптом пригадує, що у нього в сумці лежать не торкані бутерброди, турботливо покладені руками бабоні. Як завжди за клопотами не знайшлося часу для чаювання. Чоловік відкриває портфель, дістає пластикову коробку, добуває з неї бутерброди і простягає собаці. Той недовірливо нюхає повітря. «Розуміє, друже, життя тебе навчило». «Не довіряти людям», – говорить Олександр, і кладе гостинець поруч на суху та прив'ялу від приморських траву. Відходить убік, даючи можливість псові поїсти. Пес жадібно ковтає поживу. «Все, більше у мене нічого немає. Вибач, хлопче, От бабуня втішиться, подумавши, що я нарешті з'їв бутерброди. Ти ж їй нічого не скажеш, правда?» Позрадницький підморгує лікар собаці. Мені час. Бувай, втомлене дуже. Побалакаємо при нагоді. Більше. Добре. Пройшовши десять метрів, Олександр озирається і привітно махає рухою собаці. Пес сидить на тому ж місці і, здається, уважно дивиться вслід тому, хто щойно пригостив його. Вивчає. Треба буде завтра взяти чогось їстівного для цього парубка, вирішує чоловік. Вдома на нього чекають бабуся і котик Вушко. його маленька родина. Бабуня назвала так чорного, мов сажару котика за біленьке праве вушко. Ледве не забув. Треба зайти в крамницю, купити презент вуханеві, от навчив на свою голову. Олександр забігає в крамницю, що розташована, Поряд з лікарнею у просторому пластиковому павільйоні. Тут продають все, і хліб, і капці кімнатні, і котячу їжу. Як кажуть, потреба народжує пропозицію. Поруч лікарня, тому є і одне, і друге. Продавець Маша густо нафарбована 20-річна блондинка, яка через це виглядає на 30 деревенець подругою. Машу Олександр знає давно, Років вісім. Робив їй операцію на апендекс. Звідси інформація про вік. Батьки Маші – приємні люди. Тато – водій маршрутки. Великий фанат футболу і пива. Мама – продавець на базарі. Маша у них єдина дитина. Робить, що хоче. Носить, що хоче. І спить, з ким хоче. Це вона йому сама сказала. Сашко не любить влазити в чужі справи. Він вміє слухати. В лікарській практиці це дуже важливо. А коли ти прекрасний слухач, то приготуйся до того, що люди без попереджень, навіть коли ледве тебе знають, будуть розповідати тобі про себе такі речі, які б вони не розповіли ні за що, ні рідним, ні коханим, ні психіатрам, ні навіть на сповіді вільно запускаючи до себе в душу. Олександр втуплюється очима в вітрину, розглядаючи котячу їжу та розмірковуючи, щоб то смачненьке придбати вухатому шибиникові. «Послухай, Мар'яшо, я ж йому, типу кажу, сірий, А сірий слабо?» «Ні, скажи, слабо заради мене стрибнути з мосту з купого кохання в річку». «А він босота, галіма». Обізвав дуриндою малахольною і послав мене, не при людях буде сказано куди. А ти кажеш, кохання зітхання, лицарі, джентльмени, таких тепер і в кіно нема. Одні тільки чупачупси лощені в стрінах барвистих та трансвестити. Так для подиїв сучасні кавалєри не годяться». Олександр Петрович усміхається на такий порив гніму і зачудування Маші. Маш, розумієш, наша стирка хоч і не глибока і не гірська, та все ж холоднюча річка. Втопитися може і не втопиться, однак від переохолодження помреш через три хвилини. Якраз під мостом в річку впадає три джерела, так що твій товариш не злякався, а досить мудро вчинив. Запевняй тебе, як лікар. Інстинкт – самозбереження Машу. Маша якусь мить ошелешено дивиться на нахабу, який посмів перервати її. Але замість нелізня в свої справи, старий козел, то вона ще не таке сказати може. Олександр на своїй вухачув, запопадливо посміхнувшись, привіт не промовляє. Доброго дня, Олександре Петровичу. Ой, я тут з подругою так забалакалася, що й не помітила вас. Нічого, діло молоде. А от з такими стрімними, чи як там ви, молоді зараз кажете, завданнями, я б не поспішав. Знаєш легенду про місць скупого кохання, який ти щойно згадувала? Таке купання може дуже погано закінчитися. Маша заперечливо вихатає головою. Розкажіть, Олександре Петровичу, будь ласка. «Ви так рідко щось розповідаєте, все я та лалайкаю». Подруга Мар'яша, принаймні так її назвала Маша, стоїть мовчки та розглядає на вітрині цінники на продуктах, навіть голови не повертає у їх бік, уникаючи розмови. Олександр несподівано навіть для себе каже, чому б і ні? Розкажу. Може тобі, тоді, Машо, в голову не будуть приходити такі от ідеї?» Отож, місточок скупого кохання. Ніхто не знає, напевно, чому його так назвали. Розповідають різні легенди. Одна з них дуже правдивою видається, чи принаймні поетичною. Кажуть, що мешкала колись у нашому місті